jag tänkte börja med att kommentera den entimmes dokumentär som sändes i söndags och som då sändes i åtminstone en repris. Ämnesvalet det var varken originellt eller särskilt intressant eftersom det redan sänds många liknande i såväl tv som radio. Dokumentären hade titeln En som alla, alla som en– och skulle beskriva som man uttryckte det i aftonbladets tv-bilaga, Landskronas olika ansikten. Man hade som utgångspunkt valframgångarna för SD 2006 och följde utvecklingen fram till idag. Vi fick se inslag från olika möten, bland annat ett välbesökt första Estemöte efter valet och även det första fullmäktigemötet efter valet. På Estemötet hördes en medlem säga angående vår politik. Vi har samma linje, men danskarna är bättre än oss. Inslagen, de kretsade till stor del kring några invandrare och några Sverigedemokrater. Kommunföreningens tidigare ordförande, Tord Lindblom, fick stort utrymme, liksom en partikamrat, Jan. Några invandrarungdomar kom till tals i programmet och skojade om att man skulle vara försiktig med en cykel som någon hade med eftersom för en gångs skull har vi köpt cykeln det här med cyklar, det har vi hört förr och det var lite intressant faktiskt att Tord fick komma in konstaterande att han blivit av med tre cyklar sen kom man in på problemen i Landskrona och följande citat av Jan om varför folk flyttar från centrum kom med och det var oemotsagt folk vill inte bo där, det är för otryggt för många invandrargäng och liknande. Det är inte kul med alla inbrott. Man snor äldre damer på deras väskor, hotar och håller på. Det fanns lite av historisk bakgrund om Lanskrona, bland annat i nutid hur förfallet började då Öresundsvarvet gick omkull och folk flyttade från centrala Lanskrona. In i de tomma lägenheterna flyttade då folk som kom från Balkan. Efter detta konstaterande kom en invandrare, Abdul. Han menade att en svensk det är en person som är skötsam. Han menade vidare att det ska vara lättare att bli av med uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det ska vara lättare att bli utkastad från Sverige om man går brott. Det här tycker jag är intressanta uttalanden. Och det grundar sig ju på att de skötsamma invandrarna i hög grad drabbas av massinvandringens konsekvenser. Och det är inte så förvånande att allt fler av de som invandrat som arbetskraft stöder vårt partis politik. I programmet så fanns även ett inslag från partiets riksårsmöte i Karlskrona 2007 med bland annat partiledaren Jimmy Åkesson. –och partistyrelseledamoten Mattias Karlsson i talarstolen. Även ett kort inslag från Skånes regionfullmäktige fanns med. Och där var det Björn Söder partisekreterare i partiet– –som talade om vårdturism i debatten angående gömda flyktingars rätt till kostnadsfri sjukvård. Ett lite överraskande inslag– var också med. Det var då Jan sökte stöd för vår uppfattning i invandringsfrågan hos en äldre dam som besökte hans affär. Det visade sig snart att hon inte hade något emot invandringen till hans krona. Och där kan man ju tycka att vi blev lite bortgjorda. Och det var ju säkert anledningen till att det här inslaget fick plats i programmet. Men min reflektion, det var istället att fundera på de medel som vi svenskar inbetalt till pensionssystemet genom åren och som nu ska fördelas även på en massa människor från utlandet människor som själva inte bidragit till inbetalningarna När man allt som oftast hör pensionärer gnälla över de knappa pensionerna och de orättvisor som man känner drabbar pensionärerna så borde den enskilde som röstar på något av riksdagspartierna kanske inse att det som inte utbetalas det behövs faktiskt för att finansiera massinvandringen det inslag som avslutade angav väl vad programmet egentligen gick ut på. Det var nämligen utdelning av ett kulturstipendium i samband med ett fullmäktigemöte. Och där belönades en kurdisk för detta så kallad gömd flykting, numera gatuköksinnehavare och kulturarbetare. Han belönades för sitt, som man uttryckte det, engagerade och ideella arbete med ungdomar. I mångkulturell anda skulle man kanske kunna tillägga tycker jag. Han eh, låg bakom en fov en kan man säga som kallades Landskrona Live där ett inslag handlade om Extreme Blatte Makeover och för ett ögonblick så tyckte jag att det var frågan om då, Extreme Blatte Takeover men där var jag fel ute och eh, ja man kan ju också befara att jag kanske var för tidigt ute. Ett sånt här program som det här om Landskrona blir lätt vinklat, tendensöst beroende på hur man redigerar och klipper ner det inspelade materialet. Men jag tycker nog att det blev ganska skapligt för vår del ändå. Även om de som missar programmet de behöver kanske inte sörja så väldigt mycket över det. Eh, ja, man gjorde ju bra reklam för det här dokumentärprogrammet i DN. Samma dag det sändes så var det en tredjedels sida. Där står det alla har fördomar. Bild på två Kosovalbanor, Enis och Lilskällan Känner av segregationernas kronor, står det. Och där står det också att det kommer på SVT 2. 2000. Jag tar inte någonting i själva texten. Men sagt, en tredjedels sida tyckte man var värt att puffa för det programmet. Och som sagt, det fanns ju en bild även i Aftonbladets bilaga. Ja, i DN så kunde man ju också se... En inlägg från Lisa Bjurvald. Inte bara svart eller vitt i överskriften. Det var alltså samma dag som det här programmet sändes. Så jag ska citera några rader. Hon alltså en dokumentär om Nanskrona Och att den dock riskerar att spela Sverigedemokraterna i händerna. Hon fortsätter. Det ger bränsle åt ett av Sverigedemokraternas mest framgångsrika argument. Att det politiskt korrekta etablissemanget vägrar säga sanningen om mångkulturen. Antalet våldsbrott ökade står det här också. Och ju mer man utmålar det som att allt är det frid och fröjd i Lanskrona och liknande orter, desto fler potentiella Esterväljare intresserar sig för partiet. I Esterlanskronas budgetanförande för 2009 hävdar partiets talesperson, och här citerar hon, den främsta orsaken till den ökade brottsligheten är den förda invandringspolitiken, en misslyckad integrationspolitik och att landskrona tagit emot invandrare från kulturer som har en våldskriminalitet som skiljer sig väsentligt från Sverige och andra kulturer i världen. Är man präglad av en religion, en kultur och värderingar som gjort ens hemland fattigt och där kvinnor inte har samma rättigheter som män, så uppstår det problem även i Sverige. Ja, det var om det programmet. Jag tänkte ta upp lite annat nu. Det har kommit ytterligare siffror från Demoskop. Och På SD-kurirens hemsida så kan man läsa följande rubrik. Demoskop, SD i riksdagen. Sverigedemokraterna går kraftigt framåt i senaste Demoskop och erhåller 4,5 av väljarstödet. Det är plus 2,4 från den tidigare mätningen. Här presenteras siffror som visar på två stora partier, Socialdemokraterna 44,9 och Moderaterna 28,4 procent. De övriga riksdagspartierna och Sverigedemokraterna ligger alla inom intervallet 1 från riksdagsperren. Folkpartiet 4,9, Miljöpartiet 4,8, Sverigedemokraterna och Centerpartiet kommer sen, de har båda 4,5 procent. Vänsterpartiet ligger sämre till än vad vi gör de har 4,3% och under spärren har kristdemokraterna 3,2% och det fantastiska med de här siffrorna är ju att vårt parti i den här undersökningen bara är en halv procentenhet från att vara landets tredje största politiska parti Partisordförande Jimmy Åkesson senaste veckobrev där kommenterar han det här på ungefär samma sätt som David och jag gjort i våra senaste program under rubriken Om att rasa och lyfta så skriver partiledaren på detta sätt Förra månaden fanns jag på en jättebild över ett uppslag i Expressen med rubriket Raset för SD Anledningen var att vi tappade någon procentenhet i Demoskops mätning av väljarsympatierna Vi är medvetna om att det kommer gå upp och ner nu, sa jag då en i en kommentar Den samma tidning dagen presenterade en ny mätning från samma opinionsinstitut visade sig att Sverigedemokraterna noterades för rekordhöga 4,5 procent. Större än både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Rubriken löd dock inte lyftet för SD. Och varken jag eller någon annan SD-företrädare fanns med på bild. Ja, det var några uppgifter om partiet. Nu tänkte jag att vi skulle ta en musikpaus. Och jag har plockat fram en CD som kallas Svensk Topps Klassiker- och de flesta låtarna verkar vara inspelade på 60-talet. Jag tycker vi ska ta början med Siv Malmqvist. Ja, här är Radio SD. Här kan vi tala om att ledningen var inte riktigt fri från början här. Så en del kanske missade inledningen av programmet. Men vi fortsätter. I förra veckans program omtalades att Sverigedemokraterna på lördagen hade torgmöten i Skåne. Det var i Landskrona och i Malmö. Och det var sdu ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist som var talare. Dagen efter så kunde man läsa en TT-notis om det här med rubriken Stöket när SD höll torgmöten i Skåne. Det stod bland annat motdemonstranter försökte med visselpipor och annat oljud störa i båda städerna. I Malmö blev mötet fördröjt och varade där förändast endast i tio minuter. Och vidare så står det som jag tycker egentligen det mest intressanta. Ingen omhändertogs eller blev gripen. Och det här föranledde mötestörningen att partiet gick ut med ett pressmeddelande några dagar senare. Och jag tänkte läsa det. Under lördagen arrangerade Sverigedemokratisk ungdom torgmöten i Malmö och Landskrona. Med anledning av de omfattande mötestörningar som förekom under mötena. Vilket ledde till att mötet i Malmö aldrig kunde genomföras. Väljer Sverigedemokratisk Ungdom nu att juanmäla polisen på grund av dess oförmåga att säkra grundlagsskyddade politiska möten samt oförmåga att gripa mötesstörare. Sverigedemokratisk Ungdom anser att det är dags för polisen att byta strategi i sitt hanterande av den odemokratiska vänstern. Den nuvarande strategin att låta mötesstörare, ockupanter och stenkastare hållas är helt orimlig. Dessa vänstergrupper som innefattar medlemmar och sympatisörer till bland annat syndikalistiska ungdomsförbundet, socialdemokratisk ungdom, ung vänster, antifascistisk aktion och revolutionära fronten begår grova lagöverträdelser när man försöker tysta och stoppa politiska motståndare från att arrangera möten och sprida information offentligt. Att man låter dessa grupper hållas gör också att de kan fortsätta sin verksamhet ostörda vilket bland annat får till följd att ett demokratiskt valda politiker, domar och tjänstemän som utsatts för vänsterns trakasserier känner sig hotade och rädda i sin vardag. Sverigedemokratisk ungdom menar att det är dags för det etablerade samhället att välja sida. Antingen försvarar man demokratin, eller så fortsätter man försvara vänsterextremisterna. Så länge den odemokratiska vänstern får hållas- medför dessutom deras verksamhet stora kostnader för skattebetalare- genom den skadegörelse de åstadkommer, de polisinsatser som hela tiden krävs för att minimera skadan för allmänheten- samt genom de skattemedel som direkt och indirekt slussas till extremvänstern. Som demokrater menar vi det är dags att samhället på allvar- sätter ner foten mot den extrema vänstern och gör det nu, att begå lagöverträdelser måste börja straffa sig även för vänstern. Dessutom är det hög tid att se över de ekonomiska medel- som årligen förs över till extremvänstern från skattebetalarna- menar Erik Almqvist, ordförande i Sverigedemokraternas ungdom. Och kan fortsätter. Eftersom torgmötet i Malmö aldrig kunde genomföras- som det var tänkt i lördags- så kommer vi återkomma till Malmö inom ett par veckor. För oss är det viktigt att visa att vi inte accepterar- att en våldsinriktad vänster ska kunna bestämma vilka som får genomföra grundlagsskyddade politiska möten och vilka som inte får det. Nästa gång förväntar vi oss att polisen kan säkra att mötet kan genomföras. Ja, det var det pressmeddelandet som jag alltså läste upp nu. Och dagen efter, då på torsdagen, så fanns ytterligare ett pressmeddelande. Och då står det så här... Erik Anquist, ordförande för Sverigedemokraternas ungdom- kommer 22.00 ikväll att delta i svt programmet Debatt. Och det står att Erik är inbjuden- med anledning av att SDUs torgmöte mot svensk fientlighet- saboterades av vänsterextremister i Malmö. Förra lördagen står det. Diskussionen ska, enligt uppgift, kretsa kring det hot- som nazister och vänsterextremister utgör mot demokratin. Det här programmet, Debatt, det leds av Janne Josefsson- och det här inslaget om mötesstörningar och våld, det varade drygt 20 minuter. Då det inleddes, själva inslaget alltså, så fick man nästan intryck av att man försökte bunta ihop oss med nazisterna. Men med Josefssons, eh, nu pratar vi inte om nya nazister, utan om ett legalt parti som kanske kommer in i riksdagen, så kändes det hela mer seriöst. De här debattprogrammens upplägg är ju lite knepiga. Det sitter en massa personer som försöker komma in i programmet med sina inlägg. Själv tycker jag att Erik kom bra in i debatten. Han sa bland annat så här. Jag tycker att en stor del av etablissemanget har en rasistisk syn på det svenska och den svenska identiteten. Och det ville jag tala om i Malmö. Jag har ofta erbjudit SSU och Ung Vänster att komma och ta debatten med mig på torgmötena. Men man har alltid avslagit erbjudandet. Vi har aldrig använt politisk våld som någon slags metod för att uppnå några resultat. Tråkigt då som i lördags då vi hade ett möte i Malmö för att uppmärksamma svenskredsligheten i samhället. Att se medlemmar ur SSU och Ung Vänster tillsammans med ett hundratal vänsterextremister som blockerar vår torrmösesplats, kastar ägg och frukt, spottar och skriker och skränar så att vi inte kan hålla vårt möte. Som demokrat känner jag att vi måste stå upp för yttrandefrihet och vår rätt att uttrycka vår åsikt som alla andra. Det skadar väl kanske inte att påpeka att SSU och Ung Vänster ju är Socialdemokraternas respektive Vänsterpartiets ungdomsförbund. Och att då deras medlemmar eller medlemmar från de här ungdomsförbunden med sin närvaro stöttar mötesstörare. Det tycker jag verkligen är värt att notera. Erik kunde också meddela att ett nytt möte kommer att hållas. Jag uppfattade att det skulle bli på samma plats och idag. Men vi får väl besked om det här vad det lider. Fredrik Malm, en riksdagsledamot från Folkpartiet, tycker jag hade ett bra inlägg. Han menade bland annat att om man har rätt att hålla ett möte så har man inte bara rätt att slippa åka ambulans från mötet utan också rätt att utan störningar kunna säga vad man tycker. Han menade också att det är ett sjukt samhälle att inte detta ska gälla i Sverige 2008. Vi fick också veta, som man sa, att man till programmet bjudit in Ung Vänster som var bland de som arrangerade störningarna på mötet. Men de har inte velat komma för de har en policy att de inte debatterar mot Sverigedemokraterna. då kan man väl säga att de som förespråkar politiskt våld och mötesstörningar, de tycker inte kom så väl ur det här programmet. Ja, jag tänkte fortsätta med lite utrikes. Och ja, det blev en tråkig början på dagen. Då direkt jag knäppte på Radios nyheter. I morse kom som första inslag då jag fick höra att Jörg Heider hade omkommit i en trafikolycka. 58 år gammal. 1999 fick hans FPÖ 27 procent av rösterna. –och partiet kom att ingå i den österrikiska regeringen, vilket orsakade hysteriska reaktioner inom EU. Senare splittades partiet och Heide bildade ett nytt parti, BZÖ. I det senaste valet, för bara någon vecka sedan, fick BZÖ 11 och FPÖ 18 Alltså tillsammans fick de nationalistiska partierna i Österrike till och med större stöd än vid valet 1999. I Hyder's hemstad, Kenten, där han var regeringschef sedan mer än tio år, fick hans parti nu ett väljarstöd på nära 40%. Jag har tagit fram DN, för där stod det för det stod för några veckor sedan lite om Heider. och Jag ska citera det, det var strax före, som sagt, det framgångsrika valet. Det står så här då som rubrik, Haydar gör comeback. Jörg Haydar vill ha tillbaka gränskontrollerna. Kriminaliteten har ökat sedan Schengengränserna försjöds österut. Annars skulle inte våra fängelser vara överfulla. 40% av de intagna är utlänningar. Mitt förslag är att de ska få avtjäna sitt straff i hemlandet. En rumänsk invånare har det bättre i ett fängelse än i sin egen våning, säger han. Han menar vidare, alla ska givetvis få utöva sin religion, men i kanten har det inte byggts någon moské med mina rätter. Det hör inte till vår tradition. Längre ner, han låter också nästan som en sagofarbror när han berättar om hur kanten infört gratis daghem och öppnat sinmackar där priserna är lägre än i Österrike. Allt för att bistå de duktiga och flitiga. Det uttrycket använder han ett par gånger under kvällen. B. Z. Våra småfolkets parti. Och jag tar ett stycke till. Jörg Haider säger att han engagerar sig ett nytt på nytt i rikspolitiken eftersom han vill hjälpa österrikarna ur den politiska krisen. Exempel Kärnten visar att vi inte bara pratar utan förändrar något till det bättre. Det vi gör i Kärnten kan vi göra i hela Österrike. Vi är inga bråkmakare eller provokatörer. Vi söker sakliga lösningar som kan omsättas i praktiken, säger han. Och som sagt, Jörg Haider har avlidit i en trafikolycka. Jag tänkte ta lite ytterligare utrikes. Jag såg idén för några veckor sedan att... Serbiens president Boris Tadic, enligt serbiska medier, skulle vara öppen för ett delat Kosovo om vi uttömt alla andra alternativ, som han lär har sagt, även om en delning av Kosovo inte finns på dagordningen. Det tycker jag är ett intressant besked. Jag är ju väldigt medveten om att EU-etablissemanget vill se ett mångkulturellt samhälle i Kosovo. Men jag har svårt att se vad Serbien har att vinna på att behålla alla dessa albaner inom landet. Tror jag tror att en delning vore att föredra, även om frågan om hur den ska göras för att tillfredsställa nationella och befolkningsmässiga befolk krav kan bli mycket svår att lösa. Efter Kosovo så tänkte jag bara kort ta upp och kommentera Georgienkrisen. Det verkar ju vara klart att kriget började med att Georgien invaderade och utbrytade Republiken Sydåsetsien. Och jag kan fortfarande än idag inte förstå att man inte insåg att Ryssland skulle svara hårt. De båda georgiska republikerna stod ju under rysk beskydd. Och Vladimir Putin hade ju redan tidigare hotat eh, med att erkänna deras självständighet sedan Kosovo erkänns av flera västländer. Nu är det så att eh, Ryssland vill ju förstås visa sin styrka och markera mot USA efter flera års förnedring på den internationella arenan efter Sovjets fall. Med Natos expansion i öst som ett exempel. USAs erkännande av Kosovos självständighet gav ju Ryssland argument och en ursäkt för att agera mot Georgien. Här kan man möjligen slå, tänka att det kan slå tillbaka mot Ryssland. Men med tanke på hur hårt man agerade i Tjechenien är det knappast troligt att Ryssland skulle råka ut för några starka separatistiska problem. Det tror jag blir svårt. Men som sagt, Rysslands... Agerande, det fick ju i alla fall tills vidare svenska politiker att besinna sig när det gäller nedmonteringen av det svenska försvaret. Jag tänkte ta några rader ur DN. Det är ett reportag från Estland i ljuset av det ryska jorgen agerandet. Uh, Estland har aldrig litat på Ryssland, skriver man. Men det här förändrat allt säkerhetspolitiskt tänkande. Sverige har också skelat oro oroa sig. Ryssland har förlorat respekten för EU och USA- i Moskva tror man att EU bara kan prata och att USA har misskrediterats av Irakkriget. Det avslutas så här. Min värsta oro för Estlands del är att en kombination av dåliga omständigheter uppträder på samma gång. USA sitter fast i Mellanöstern. Fler terrorister kommer till Europa. Världsekonomin går ner. Ryssland blir starkare och elakare. Samtidigt sjunker kvaliteten på Estlands ledare. Så stod det alltså i DN. Och när det gäller Estland och Lettland också för den delen så har ju båda stora ryska minoriteter som ju kan vara orsak till problem med Ryssland. Men när det gäller gränserna så har man åtminstone överenskomna gränser. Och det blev sedan Ryssland behållit ungefär 5% av de här Estlands och Lettlands yta jämfört med mellankrigstidens territorium. Jag tänkte avsluta det här utrikesinslaget med en nyhet från faktiskt början av september. Eh, där fann jag i Metro en TT-nyhet under en bild på Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Rubriken. De inför prov för medborgarskap. Tyskland införde igår prov för invandrare som vill bli tyska medborgare. 33 flervalsfrågor ska avgöra om den sökande vet tillräckligt mycket om Tysklands historia och kulturella arv för att försena tyskt pass. Och så kommer själva tyngdpunkten i den här lilla notisen. Beslutet möttes med kritik från flera håll. Alltså beslutet att införa prov för medborgarskap möttes av kritik från flera håll. Och med det så tänkte jag att vi skulle ta ytterligare en Melodi från den här CD:n svenskops klassiker Och då har jag valt ut en melodi med Anna-Lena Lövgren. Ja, Det här är Radio SD. I början av veckan så hade vi här i Stockholm besök av Jimmy Åkesson, vår partiledare. Och han redog det för huvuddragen av partiets planering inför Europaparlamentsvalet kommande år. I mötet så deltog större delen av distriktstyrelsen och representanter för de flesta av distriktets kommunföreningar. Jag tycker då att givande utbyte av tankar och erfarenheter och deltagarna kände sig säkerligen stärkta och än mer optimistiska inför framtiden. Jag tänkte ta lite av inledningen till den planering som diskuterades under mötet och den har alltså rubriken EU-valet 2009 Val till Europaparlamentet hålls över hela EU under en gemensam vecka i maj eller juni 2009. Valdagen fast, ett, fastställs under 2008 står det här också. Sverige kommer att välja 20 ledamöter förutsatt att Lissabonfördraget går igenom. Sverigedemokraterna har ställt upp i tidigare EU-val 1999 och 2004. Resultatet 2004 blev 28 000 röster drygt, 1,13% vilket ger rätt till fria valsedlar samt distribution av dessa till vallokalerna i valet 2009. EU-valet 2004 fick den nybildade i nästan 15 procent av rösterna. Sedan dess har partiet präglats av problem, avhopp och misslyckad satsning mot riksdagen 2006. Det finns anledning att tro att många EU-kritiska väljare söker ett nytt alternativ i det kommande valet. Detta tillsammans med att Miljöpartiet signalerat en svängning i EU-frågan- öppna upp fältet för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är motståndare till EU som en överstatlig union. Vi är däremot för ett mellanstatligt samarbete i Europa. Det befintliga europapolitiska programmet är i två delar. En som beskriver hur vi ska reformera det europeiska samarbetet till att bli mer mellanstatligt och två, en som anger vissa riktlinjer för hur vi ska arbeta i Europaparlamentet inom nu gällande ramar. Sverigedemokraterna vill i grunden lämna EU, men ska, så länge Sverige är medlem, verka mot överstatlighet och för att den lagstiftande makten återförs riksdagen och övriga medlemsländers nationella parlament. Inför EU-valet 2009 kommer ett särskilt valmanifest att tas fram. Sverigedemokraternas deltagande i EU-valet 2009 har två huvudsakliga syften. EU-valet är viktigt i sig självt eftersom Europaparlamentet får allt mer makt. Vi har en viktig uppgift i att bevaka svenska intressen på plats i parlamentet. EU-valet är dessutom viktigt i ett större sammanhang. Inom loppet av 15 månader hålls fem olika val i Sverige. EU-val, kyrkoval, kommunalval, landstingsval samt riksdagsval. Naturligtvis sänger de här valen ihop. På så sätt att resultatet i exempelvis EU-valet kan påverka resultatet i kommande riksdagsval drygt ett år senare. EU-kampanjen ska alltså även ses som en del i kampanjen inför riksdagsvalet. Partiets målsättning är att får minst 4% av rösterna och därmed passeras spärren för att få vara med i mandatfördelningen. För det krävs cirka 100 000 röster beräknat på valdeltagande 2004. Och sannolikt räcker det också för en plats i parlamentet. Huvudstrategin Sverigedemokraterna kan uttryckas enkelt. Sverigedemokraterna ska vara det mest EU-kritiska partiet. Genom tydlighet och konsekvent agerande ska vi erbjuda den EU-kritiska delen av väljarkåren ett trovärdigt alternativ. Och vi tänker inte svika som de andra har gjort. I tidigare EU-val har svårigheten med att få kärnväljare till vallokalerna varit uppenbar. Och det beror sanning på att Sverigedemokraternas väljare är det mest EU-kritiska och därmed minst benägen att rösta just EU-valet. Och där stannar jag upp och eh, vill bara då uppmana alla våra väljare och sympatisörer att inte glömma bort det här europa -valet. Och att det är verkligen viktigt att vi alla, även om vi inte är så intresserade av EU att vi verkligen ställer upp och röstar på partiet. I Jimmy Åkessons veckobrev så behandlade han även EU och då efter Miljöpartiets svängning utredes frågan och rubriken då blev om egen planhalva I måndags fick vi ta del av resultatet från Miljöpartiets medlemsomröstning om kravet på utredare ur EU Det blev enligt min uppfattning något oväntat en ganska tydlig majoritet för ett slopande av kravet. Ett hårt slag mot det svenska EU-motståndet förstås Troligen också ett hårt slag mot Miljöpartiet, vars vilja att ingå i en socialdemokratisk regering efter valet 2010 kommer att tvinga fram ytterligare eftergifter. EU-motståndet har de senaste åren hållit Miljöpartiet kvar på banan. Vad berättigar deras existens när de nu släpper denna fråga? De verkar nöja sig med att bli ett renodlat stödparti till Socialdemokraterna, något som sannolikt kommer att straffa sig på längre sikt. Om de nu ändå skulle släppa utredskravet kunde de inte ur vårt perspektiv valt en bättre tidpunkt. EU-valet närmar sig och åtminstone för oss som inte tycker om det europeiska monsterbygget handlar det fortfarande om ett ja eller ett nej-val. EU-valet ger oss en möjlighet att vart femte år sända en tydlig signal genom att rösta på ett motståndare parti. Förhoppningsvis kan Miljöpartiets talvändning driva väljare till ett parti som är tydligare ett motstånd mot utvecklingen mot en EU-stat. Sverigedemokraterna är ett sådant parti. Miljöpartiets Maria Wetterstrand motiverar sin kovändning med att EU gör bra saker i klimatfrågan. Må så vara, men det verkliga skälet är förstås något helt annat. Miljöpartiet vill ingå i en regering med Mona Sahlin och EU-motståndet har hittills stått i vägen för det. Frågan är vad som händer med andra traditionella miljöpartifrågor som inte är kompatibla med socialdemokratin. Är nästa steg för MP att bli motståndare till friskolor? Om vi ändå utgår från att Vetterstads Svepsköl är ärligt menat. Personligen tycker jag att de flesta EU-länder har en väsentligt bättre migrationspolitik än Sverige. En gemensam EU-politik på det området skulle med all sannolikhet gynna oss, åtminstone på kort sikt- Ändå är jag emot en sån utveckling. Av det skälet att jag anser att det ska vara upp till svenska folket att besluta om den svenska invandringspolitiken. Av samma skäl reagerar jag mot EUs klåfingrighet när det gäller den danska invandringspolitiken. Och också avsluta. Låt alla folk vara här i eget hus. Ja, eh, media... Domineras ju nu utav olika inlägg och kommentarer i finanskrisens och lågkonjunkturens spår. Så att jag känner väl att jag måste säga lite om det här ändå. Eh, först kan jag börja och säga att jag är faktiskt väldigt trött på att höra alla de här experternas förklaringar till vad som händer och vad som ska hända. De vet alltid hur det ska bli. Och när det inte blir som de säger att det ska bli så vet de alltid varför det inte blev som de sa att det skulle bli. Men eh, jag ska i alla fall komma med några egna synpunkter här. Och personligen så är jag nog mest förvånad över att alla experter verkar så tagna på sängen över utvecklingen. Jag tänkte ta två exempel som är så uppenbara att man egentligen inte ens borde ta upp dem. För det första, om man lägger in företagens framtida vinster i aktiekurserna så blir det ju problem om dessa framtida vinster har övervärderats. Och för det andra, om köparna driver upp priserna på fastigheter genom att ta större lån än vad man kan betala tillbaka så blir det också ett problem. Sen är det ju tråkigt när man i Aftonbladet för inte så länge sedan kunde läsa att vd för konkursbanken Lehman Brothers han har tjänat 1,2 miljoner om dagen i åtta år. Jag utgår för att det är kronor för det kan väl ändå inte vara dollar. Ja, framtiden får vi utvisa om det som händer nu är globaliseringens, kapitalismens eller bara USAs kris. Eller kanske bara en tankeställare att man kanske inte alltid kommer att tjäna mer pengar på pengar än på att producera varor och tjänster. Och så tänkte jag faktiskt ta några rader göra Göran Greiders kolumn i Metro för någon vecka sen. Det är något att begrunda. Normalt så brukar jag inte citera Göran Greider. Men han, Greider, men han skriver så här i alla fall. När krisen slagit klorna i Wall Street innebär det en kris för den dominerande världsmakten i USA. I förra veckan gick den tyska finansministern ut och menade att USA är på väg att förlora sin roll som finansiell stormakt. Det fanns lite skadeglädje i hans kommentar som jag personligen delar. USA har kunnat vända halva världen ryggen, kasta sig in i folkrättsstridiga krig och strunta i klimatfrågor– Just därför att vilka dyrbara företag de än sig in på så har övriga världen alltid stått redo att finansiera. USA har inte bröts bry om att landet är skuldsatt. Så skriver han Göran Greider. Ja, även Påven har haft synpunkter på finanskrisen. Och jag ska citera vad jag kunde läsa i Metro. Mitt i finanskrisens härningar- tog påven Benediktus den sextonde- går till Loda och påminnde om- att det finns andra värden i livet- än en stor förmögenhet. Idag så har jag tagit med mig- två sådana här Hans Lindström. Och jag måste ännu en gång säga- att hans teckningar- figurernas ansiktsuttryck- och pratbubblorna är så avväpnande att man egentligen inte har något att tillägga. Den första, den har jag tagit från DN- i en bildskärm så står en gubbe eller vd eller ja, kanske konsult. Han pekar på en skärm och med belåten min så säger han så här Okej, okay, då kickar vi 8000 knegare jävlar Försämrar lite arbetsvillkor i största allmänhet för de som är kvar Ökar produktionstakten och flyttar delar av produktionen till Uzbekistan Några frågor Hans nio åhörare som då väl är jag tänker med företagsledare och chefer säger alla förväntansfullt med samma stämma. Och hur stor bonus får vi? Och det tycker jag verkligen är finanskrisen är ett nödskal. Och den är alltså samlad på, jag har räknat ut, 0,17 kvadratmeter. Den andra Lindströmman har jag tagit från Hemmets veckotidning. Och det är ett inlägg i debatten om pensionärernas villkor- det är en bild på en kassakö på en stor marknad Och vi ser en gubbe Han har en normal stor kundvagn Som han stöder sig på Och i den så ligger en uppskattningsvis 3 som heter lång farukorv. Gubben säger så här till sin kompis Jag passar på att veckohandla För det som blev över av pensionen Ja och med det så tycker jag Vi återigen tar en melodi Och då har jag valt någonting När björkarna susar Med Jailbird Singers Ja, det här är Radio SD och jag heter Arnold Boström. Jag har noterat att kungaparet under sin resa till statsbesök i Ukraina även besökte gammelsvensk by där fortfarande en svensk folkspillra bor. Jag tänkte ta lite om den historiska bakgrunden och dagussvenskarnas tragiska historia. Svenskar hade bosatt sig på den estniska ön Dagö, och då kanske redan så tidigt som under vikingatiden. De hade en ställning som fria bönder men, men den kommer att med tiden att kringskäras. Genom en konflikt med godsegarna blev de uppsagda och genom beslut av kejsarinan Katarina andra tvingades 1200 personer år 1781 i vekt till ett anvisat område i södra Ukraina. Ett område som erövrats från det turkosmanska riket. De var tvungna att ta sig dit till fots- och under 200 mil och nio månaders färd till floden Njepur reducerade skaran till lite drygt 500 personer. Övriga hade dött av umbäranden, svält och sjukdomar. Väl på plats tog undernäring och det då för, tiden, då för den tiden då, så var det ett osönt sumpmarsk Det tog hårt på de utvandrade så att det 1785 endast återstod drygt 100 personer av de ursprungligen 1200 som utvandrade. Från den i förra veckan så tar jag följande bakgrundsinformation. Byn fick namnet gammansvenskt by. Svenskarna bevarade språk, seder och sin religion och levde i byn till 1929. Den ryska revolutionen, Stalins utrustningspolitik och svår torka som på 20-talet tog miljoner liv i Ukraina och också krävde många dödsoffer i gammelsvensk by, födde idén att utvandra till Sverige. 1929 emigrerade nästan hela byn cirka 900 personer med bistånd från Svenska Röda Korset. De tvingades lämna allt de ägde och efter en båtresa ner från Jeper och vidare med tåg nådde de Trelleborg 1 augusti 1929. Många bosatte sig på Gotland och en grupp fortsatte till Kanada. Ett par hundra återvände efter en tid till Gammelsvensk by. Och många av dem försvann i sovjetiska arbetsläger, förvisades eller avrättades. Än idag firar svenskbeborna ankomsten till Sverige med en högtid i Roma på Gotland den 1 augusti varje år. Så skriver Staffan Kildström om dagussvenskarna i DN. Det finns också en karta här och man ser Gammelsvensk by markerad i nära Nepers utlopp i Svarta havet då, strax norr om Krim. Jag ska också ta delar främst då av det avslutande stycket i artikeln som har rubriken Svensk byn fick kunga besök. På den första sida så fanns också rubriken Tjänst och besök hos svensk i Ukraina Lite ur texten eh, Kungen säger till DN att han i flera år haft ett besök i gammal svensk by i tankarna När vi började tala om besöket i Ukraina Sa jag direkt att om det är ett ställe vi vill besöka så är det svensk byn Det var väldigt roligt för oss att komma hit Trots den ålderdomliga dialekten hade han inte svårt att förstå kvinnorna Nej, jag kanske förväntat mig ännu större skillnad. Även om bara ett tiotal gamla kvinnor nu talar gammalsvenska här, är det desto fler som lär sig svenska. Framförallt är det ättlingarna till de gamla svenskbeborna som nu vill lära sig sina språk. De lär sig dock riksvenska eller högsvensk som de gamla kallade. Sen det är det några bilder. Dels är det några som sjunger. Några av äldre kvinnorna i svenskbyns domkur talar fortfarande den form av gammal gammalsvenska som deras förfäder tog med sig när de tvångsförflyttandes från dag 1781. Och så är det tre bilder här från besöket. Kungen och drottningen syns och texten är det första gången ett svenskt kungapar besöker gammal svenskby. Karl 16 Gusta och dråkton Silvia, la en krans vid minnesmonumentet över de bybor som fördes bort och försvann under Stalin-terron. Det här tycker jag är ett intressant historiskt skeende och det är väl inte omöjligt att jag återkommer till det här med gammel svensk by. Eh, jag ska ta en annan sak. Det, har, det finns möjlighet att se en film som heter Kane upproret. Det är tydligen en norsk film. Det är inte så konstigt eftersom det utspelas i Norge. Och jag tänkte ta lite här om vad den handlar om. Det handlar alltså om upproret i Kautokeino. Och det är den samiska huvudorten i... Ja, egentligen så långt upp i Norge, så nordligt som man kan komma. Norr om Sverige och norr om Finland. Vid upproret i Kautokeino i november 1852 dödades en brännvinshandlare och en länsman av samer, och prästen misshandlades. Båda ledarna, avslag Hetta och Mons somby, dömdes och avrättades genom halshuggning 1854. Totalt dömdes åtta personer var varton kvinnor. Aslags bror, Lars Jakobsen Hetta fick 15 år på Akershus fästning. De avrättade, bekämpade dryckenskap och var motståndare till brännvidsförsäljningen som utarmade samerna. De var anhängare till predikanten Lars Leverle Stadius och spårades till att bekämpa orättvisor och stärka folkets självkänsla. Tidigare hade man för att visa till missnöje stört en andakt och som följd av detta blev 48 personer fängslade och bötfällda. Grundorsaken till upproret var i första hand inte olika syn på kristendomen, utan snarare att samerna nedvärderades och behandlades illa av den norska överheten, det vill säga prins och länsman. Och dessutom fick man problem genom att inte längre var tillåtet att driva renarna över gränsen mellan Norge och Finland. De avrättades kranier kom på villovägar som studieobjekt i Oslo och Köpenhamn, men återbördades för jordfästning- 1997 och det, jag har sett ett tv-program om det här för ett antal år sedan en dokumentärfilm som heter Ge oss våra skelett. Nu har man alltså gjort en spelfilm och det är Nils Gaupp tydligen som står för den här det, är, det heter alltså Kautocain och upproret och bland skådespelarna så ser vi som den girige köpmannen ...är Mikael Persbrandt. Han lockar alltså in samerna i spritmissbruk. Sen ser vi Peter Andersson... ...som spelar hans brutala kompanjon... ...står det här i DN. Länsmannen. Mikael Nykvist spelar svenska väckelseledaren Lars Devle Stadius... ...som kommer till byn och vill väcka samerna ur spritångorna. Det står också att Kautokein-upproret är en publiksuccé... ...och sett av drygt 400 000 norrmän... Jag har ännu inte sett filmen, men jag kommer att göra det om inte annat så på video när den nu kommer. Eh, ja, då var det dags att avsluta dagens program. Och det tänker jag göra med två melodier kan det till och med bli. Det första, då är det Per Myrberg. Och sen melodin därefter är med Gösta Linderholm. Då tackar jag för idag och önskar på återhörande. Tack till och med, hej!